Порившись в інших листах, ми написали про розмову двох кухлів, про Морку, котра уявила себе дружиною кролика, про вовняну нитку, що полетіла за вітром, про ведмедя, що став кондуктором у тролейбусі, про продавщицю морозива, котра народила поштову скриньку, про... я навіть пожалкувала, коли побачила, що листів більше немає але за вікном уже на повну котушку світило сонце, а мої очі були немов свинцем налиті. Я подумки вставила в них сірники і згребла все написане докупи. Нехай оцінює. Душ, прозорий балахон, круасани у смітнику. Все як завжди. Пішла. Поки спускалася вниз, китайські повітряні дзвоники в моїй голові перетворилися на військовий набат і намагалися проломити скроню. У склі картини відобразилось моє обличчя. Воно було зібганим, пожовклим, як простирадло у третьорозрядному будинку розпусти. Якщо всі сьогодні поставить своє коронне запитання про те, як мені спалось, йому не позаздрять і раки, які десь зимують. Я увійшла до обідньої зали. Як завжди він сидів, у голові довжелезного столу. Мені так хотілося спати, що здалося, поки дійшла, здолала кілометрів з п'ять. В одній руці тримала кухоль звином під пахвою листи. Стала за спиною. Майстерно, бо вже навчилася, перехилила кришталевий кухоль. І велика червона пляма розповзлася по білосніжній скатертині. Рука, як виявилося, добряче тремтіла. Мсіє, як порядна людина, і оком не змигнув. Промокнув серветкою коліна, пересунувся на інший стілець і сказав, «Сьогодні в мене відповідальний день. Це знак, аби я не пив». «Бачте, мсіє, я і тут вам догодила», – сказала я. «Сідайте, пані Голко. Ви ледь тримаєтесь на ногах?» «Так, я не сплю вже другу добу», – гордо повідомила я. «То читаю, то пишу» і нічого у тому не розумію. Чи не можна мені помінятися місцями з матусею ЖЖ? Я б вам зварила борщ. Так, у вас нездоровий, співчутливо похитав головою МСЄ. Але запевняю вас, скоро матимете чудовий сон і гарний апетит. Він простягнув руку, указуючи на папірці під моєю пахою. Бачу, що ви потрудились. Я простягнула йому листи, і склала руки на колінах. Не дуже приємно, коли тебе ось так екзаменують. Я долила собі залишки вина і спостерігала, як мсьє поринув у читання. Не була впевнена, що це саме те, на що він розраховував. Інтелектуальні тортури тривали хвилин сорок. Потім він відірвався від паперів і поглянув на мене. І його обличчя знову попливло перед моїми очима, як тоді, першого разу. Очі ці маленькі земні кульки з паралелями і меридіанами засяяли молодістю і знову вкрились туманом. Я відчула заштрик в серці. Виявляється, я звикла до нього, не просто звикла, полюбила. Я житиму потім без цих знущально лагідних очей і вбивчої іронії? Потім я подумала, добре, що у контракті не вказані дати. А ще подумала, власне, що це за настрій? «Чому він такий, ніби я сиджу на зібраних валізах?» Мсі Паскаль увірвав довгу паузу. «Ну от, бачите, хитрунко, а казали, що то не ваш блокнот?» Я очікувала на усе, що завгодно, тільки не на цю фразу. Від несподіванки виплеснула на свій шифоновий плащ залишки вина. Знову кривава пляма, вже вдруге. Я вихопила з рук мсья папери, нічого не кажучи вискочила з кімнати. Я бігла по сходах, як скажена, і ніби залишалась на місці, ноги стали ватніми. Читокляті сходи розтягувалися переді мною, портрети, кабанічі, оленічі голови, роги, рушниці, канделябри і знову портрети. Одне коло скинчилось, і ледь повзла по-другому, і в голові моїй дзеленчали дзвоники. Нарешті дісталося кімнати, порозчахували шухлядки. Куди я його засунула? Ага, ось, є. Я сіла на ліжко і відхекалась, розіклала свою писанину, розгорнула зелений блокнот на середині, вп'ялася поглядом в одне, потім у друге, голова розколювалася, це була вже й не голова.